Взявши за руку мене, посадила від інших окремо, поруч лягла на піску і розпитувать стала богиня. Оповідати про все їй тоді розпочав я докладно. Мовила так на останку до мене кіркея владарка так і повинно було воно статись, та все ж ти послухай, що я скажу, і про що тобі потім сам Бог нагадає. Спершу сирен ти зустрінеш, що чаром своїм нездоланним кожну людину чарують, яка лиш до них підпливає, хто до сирен несвідомо наблизиться й тільки почує голос їх, той вже додому не вернеться. Діти й дружина не побіжать уже взустріч йому, не радітимуть шумно, дзвінкого голосом, бо спі... Співом сирени його зачарують, Сидячи там на лужку, Наче гори навкруг височіють Кості загиблих людей, Тільки шкіра на них дотліває. Ти ж по узних пропливи, Заліпивши супутникам вуха Воском медяним розм'яклим, Щоб часом вони не почули співу того, А схочеш ти сам їх послухати пісні. Дай тебе міцно вірьовками стіма прив'яжуть за руки і ноги до щогли швидкого твого корабля, щоб безпечно мігти від співу сирен усю насолоду відчути. А як благатимеш ти розв'язати і наказувати будеш, линвами хай до щогли тебе ще міцніше прив'яжуть. А як зуміють вони, провести повз сирен корабель твій, то не скажу тобі зараз докладно, яку тобі далі вибрати дорогу. Сам ти тоді вже порадитись мусиш з розумом власним. Але про обидві тобі розповім я. Скелі стрімкі, на одній, ти побачиш дорозі під ними – Хвиля риве гомінка, синьокої там амфітрити, скелі блуденні, так їх щасливі боги називають. Птахи і ті пролітати не сміють повз них ані навіть тихі голубки, що носять амбросію батькові Зевсу, кожного разу в одну із них рівна вихоплює скеля і мусить новою щоразу число їх поповнювати, батько. Жоден тих скель не минув корабель, що до них наближався. Тільки самі їх уламки і тіла мореплавців одважних хвиля та вихри вогнисті по морю вурхливому носять. Тільки один ті скелі минув корабель мореплавний, всюди уславлений Арго, коли від ета вертався. Був би і цей корабель об скелі високій розбився, та провела його Гера, що дуже ясона любила. В іншому напрямі теж є дві скелі. Широкого неба безкидом гострим сягає одна оповита у темну хмару. Чистим повітря над ним не буває ніколи. Влітку чи то восени та хмара над ним не зникає, Смертному ані зійти на ту скелю, ні з неї спуститись, Навіть хоч би й з двадцятьма руками він був і ногами, Надто борівна та скеля, не би обтесана гладко. Є там печера хмурна, посередині скелі тієї, Прямо на захід вона до Еребу лежить, Мимо неї ти із доладним прямуй кораблем одісею присвітлий, ще ні один чоловік боєздатний, стріляючи з лука, з моря не міг досягнути глибокої тої печери, скіла живе там жахливо, що гавкає несамовито. Голос її скавучить, немов ущеняти малого, з вигляду ж. Люте страхіття вона, і нікому не мило з нею стрічатися, навіть коли б якийсь бог її здибав. Ніг аж дванадцять у неї, і кожна огидно потворна, шість у неї ший дов железних, на кожній страхіття жахливу голову має, а в ній рядами потрійними зуби, часто й міцно поставлені, Чорної сповнені смерті